hele pw. Um, ek het een groot opgewonenheid in my vanmorgen. Ek het nogal een opradige verwachting wat ons gaan hoor volgend, maar, maar voor ons daarbij kom, uh, dis ons gebruik vir die ouders wat, wat nou kampers is en bezoekers is vanmorgen, is ons gebruik om, om vir, vir elke ouwe, letterlijk vir ieder en elke geleentheid te gee om, as hy een woord vir die gemeente het, om dit te kom deel met ons. Eh, uh, En ek, ek wil toch graag gee, ons moet dit doen vanmorgen Al wat ek jylle vraag is, maar hou dit kort <laughs> want, uh, want ons het een belangrike boodskap wat ons wil oor vanmorgen Maar ek wil eindelijk specifiek Voor van die kampers vraag As daar rechtig een getuienis in jou hart is Oor die kamp uh, Specifiek oor die kamp Soma net wat dit vir jou beteken het In een sin of twee Wil jylle dit nie met ons kom deel nie um, Soma net Moe nie lang wacht nie, doen dit sommer vannacht en uh, kom deel net met ons, sommer net in een woord of twee, uh, oor, eh, miskien iets wat jou net specifiek geraak in die kamp, uh, ek geleent, gee geleentheid daarvoor.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 En, en wat my getref vir die naweek, weet, ons draai na die Heere toe, en ons sê, oh, dankie, ek is gerechtverdig, en o oh, hy kyk dir die bloed van Jesus, en, en, en, en ek is skuldvry voor hom, en dan draai ek na my vrou toe en klaake aan. Nee, Jy weet wat sy leen leef, en die ene kant, dankie Heere, ek is geregverig, maar die volgende kant, kyk en kyk wat doen jy, en ek raak een aanplaar. en dit het vir my, die nawek, het dit vir my getref, laat ons, ons is, weet, oume, dit wat jy daai kant van die Heere verwacht, en wat hy veel gee, met ek hierdie kant gee, en dit het vir my uitgestaan. Goedemorgen, Ek het uh, laas na geskryf gekry wat gaan oor my vrou Lorein Dit sê in spreek 18 vers 22 Wie een vrou gevind het, het iets goeds gevind en het welgevallen van die heren verkry dat, Ek het het geweet en het uh, raak weer weg so met die tijdsaan Maar die kamp het nou weer by my bevestigd Dan ja uh, Jy het nou allemaal bedank die naweek uh, vir wat hulle gedoen het in alles en ek weet nou ook jy gaan jou nie self wat kloppiepie skou oorgeen en nou gaan ek het maar doen vir jou en Henda, ek weet jy hou nie daarvan nie Piet en Drie nie wat vir ons inlaat in jylle, in jylle binnenkant in om met ons goeders te deel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 Kies jylle, ek verstaan goed rekies soos kinderkie Ek is maar, ek sal seker kinderkie doodgaan Eendag, maar, weet hoe ons klein was um, Ek was nou nie kunstig gewees nie, weet, maar nie kunst las um, As jyvrou sê tekene Dit Dan moet ek onderaan skryf, dit is O, oh, hond, of, dit is A vark, <laughs> maar wat vreselik was Wee, dan vlie die dochterkies op en Aardklippel voor, jyvrou kyk, en dan o, en a die jyvrou Daarvoor, en ek het Nooit die voorin gehad nie, dit was vir my eindelijk het het aan my waardigheid gevat, want ek, mein, ek kon nooit, jy vrou, check, ek het ook, jy weet, en dan moet ek schrijf wat, dit is a, hy sê, of dit is a kar, jy weet, en uh, jy had het kon praat van, hoe dat ons ons vrou as een levende en heilige offer voorkomt kan stel, vlekkeloos, sonder vlek of rimpel, nee. en nou kan ek ook op en sê, papa, kyk, kyk, as kielik kan, hy ook o en a en sê, wau, wow, ek is trots, dit is vir my ook prachtig, en een ander dingetje net um, rondom is en ek is gek oor my girl um, en nie om het ja, sy is prachtig en Jesus, sy geef my alles wat ek nodig het um, maar dit is verlui jou en dit is Eros dit wat, wat ek van haar kan ontvang om vir haar lief te word ek is vir haar lief oor wie ek is soos God vir my sê, ek is vir jou lief oor wie ek is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 Oké, okay, ek is Filius Mosterfam, as ek sê genees, dan gaan jy weet waar is dit nie, ek is al vrywig, maar Nou luister, ek is nou soos Piet Jakob, Piet Jakob is een boilermaker en my praat van eister, ek nou van bakkies en voertuig praat Ons huwelik is soos een voertuig wat moet gedienst word, ek rijd nou al 20 jaar met die filter en met die olie wat die getap word nie Mies moet na een kamp toe kom dat jy die nieuwe filter krijg. Jy kan nie eens meer sien door jou uh, uh, ruite nie, want hulle is te vuil en jy kan nie krijg nie genoeg suurstof nie, want jy, jy het nie meer nieuwe filters in nie. Maar nou, ek is een mechanic, en dis ook ek sê, die verjanning, hulle wat die uh, kamp gereed het, en dit, het is um, vreekvermaak, vermaak. is die woord nou vreekvermaak, is of uh, kruis kyk, vreek trablans het my genooide, en ek sê vir hom dankie, want ek het nie geweet van die kamp nie, maar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 en ek dank die Heere dat hy my oor weer opgemaak het en skoongemaak het en vir dit wat ek hier geleer het. Mens het dit nodig, die Heere sal ons elkeens sien en ek vraag die Heere dankie vir my vrou wat by my gestaan het dier jare, wat uitgehou het met een man wat nie um, skoon filters het nie, wat nie uh, woorde van bemoediging, woorde oor haar gesprek het wat positief is nie. Sêl is ook my kinders, ek het hulle altyd net aangedruk en gejaag, jy het nie tyd gemaakt vir hulle nie, en, en dis wat die Heere hier vir my duidelijk gemaakt het, skuif die goed weg, wat skuiding maak tussen jou en die Heere, en kom eerst toe by die Heere uit, dan sal jy het by jou huwelijk kan baat vind. Ek sê vir julle baie dankie. As kies julle, wat nou nie kom kamp het nie, wat ons nou so,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 het my somme glad nie geklopt nie. Ek roem myself nogal daarop, dat ek kon somme maak, maar my en vreeks is somme baie lelik gelijk. En um, vrijdagavond toe, praat ek net met die heren, en ek sê vir die heren, dit lyk redelijk sleg. En um, ek moes besef, en ek weet het, ons hoorde het, ons het allemaal dit nou afmorgen sê, vir jare kom ons kamp, en ons kom gemeente toe, en ons hoorde die woord,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 die zon van gerechtigheid opgaan, totdat die dag aanbreek. En, het is eindelijk gevaarlik om te sê, ja, I've been there, I've done that, I've got a t-shirt, en eindelijk dit te mis. Maar, ek wil sê, is in die oomlik waar ek uit my self-rechtverdiging uitkom, en by een plek ontbloot voor God kan staan, waar die zon van gerechtigheid van my kan opgaan. En dit is baie keer een skok, dat ons dink, ons het so ver op hierdie pad geloop, en ons het gearreveer, en ons het nog lang nie gearreveer nie. Maar die groot vreugde is, as ons by een naweek soos die kan kom, en ons kan appels, soos kallers hy die stal uit, prijs die heren daarvoor. Nou, laat my nog net dit sê, want die, die tijd stap aan, maar, maar ons die dag leef voor ons. Ek wil net vir julle weis, hoe die woord loop. Hy is nou nie hier vanmorgen nie so kan van ons kinder, maar sy manne wat hy gestuur het, is, is, is, is rean. Jy weet, ek vertel altyd die story van, een ou wat een ou genooi het en nog een ou genooi het en, en so het die ou soos Rian argument wat Rian besteed het by die kamp uitgekom en die volgende ding het hy een bus vol mannen daar van Heidelberg opgebring en daar staan een gemeente in Heidelberg en so wat hy nie hier is vanmorgen nie om by gemeente te wees oor een ou wat vir een ou gevraad Tersbossof wat vir drie streus gevraad na kamp toe, drie streus wat sy neefie gevraad, die neefie wat vir Rian gevraad Rian wat by die kamp op die manier uitgekom het en kyk wat rippelief virkeer het, het gehad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 Willem Posma van Bloemfontein mys baie meer as een skoolhof, te verwelkom by ons, wat hierdie woord omhels het, en onverskrokke begin het, om hierdie woord op skoolvlak toe te pas, nie net in sy leven nie, maar in die skool waar hy, hy optree, en ek het vir hom gevra, om specifiek met ons te kom die lillet, sommer het een klomp nieuwe perspektieve, en een klomp nieuwe goeders, sommer net die woord weer, die selgerichtigheidswoord uit die anderhoekheid, so So, Johan, luister graag na jou. Kom deel met ons wat in jou hart is vanmorgen. Ons sien u daarna. Baie dankie, Oom Jan. Ek wil vir Oom Jan, dit is vir my een groot voorrecht om vir ochend hier voor u te kan staan. Ek sien myself as een van die seens van hierdie gemeente en as een onderwijzer is dit altyd vir my verskrikkelijk lekker wanneer van ons oudskoelere terugkom en mens kan ook sien hoe hy die oukies van jou ontwikkel. Um, so daarom is het vir my wonderlik om as een van die seens van hierdie gemeente vir oogend ook vir u te mag bedien baie dankie dat ek hier kan wees kom ons dra die rest van die dag en die heren op ons maak ons oor toe heren, dankie vir die wonderlijke oomlik die oomlik wat aan u behoort dankie heren dat u God is heren dat u die leeuw van Juda is heren dankie dat u ons pa is dankie heren dat u vir elkeen van ons passievol lief is en Heere, dat jy vir ons nie die beste wil leen. En dank Heere, dat jy in ons, een plek vir jy gemaakt het, en dat jy nou met die volheid van die Godheid, met die geest, met die diepste, in elkeen van ons woon. En oor geest van God, ons maak ons nou oop. Ons sien uit, ons sien uit, dat jy elkeen van ons bedien, met die waarheid, bedien met die liefde, en bedien met die geneesing.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 Plompe jare terug, lang lang gelede, Toe pa my die, die eerste keer na kam, Dit was nog daar in Baakliese wereld, gevat het. Toe wil ek hy jylle, want toe dacht ek nog is ekke, Toe wil ek hy jylle arme hoopstad gaan bekeer, En ek ondou in die studie ek amper, Ons mag daai tyd nog, nou het ons keel om Daai tyd kon ons nog openlik geslaan het, Maar hoe ek hierdie woord en hierdie kinders wil ingevoeter het, En dit was heel die verkeerde ding, Ek dank die Heere, jy is ook al voorbij,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 dink ek by myself, Johan Pinaar, gaan kyk piekie op peri-google ding, wat die kinders vullen mee bezighoud. Ga tik piekie Lion King in, en dan kyk jy wat jy daar sien. Nou, ek moet nou eers vir paal vra, vers ek het twee aardse paas, die ene is, is nou nie meer hier op die aarde nie, maar hy tekenprenkies verpes. En pa wat nou hier is, en my voloppa, hy sier sy skoonpa van my nie, is my pa, hy haat hulle, hy verpes hulle nie, herse. hy haat hulle, so sorry pa, Ek gaan nou vir irriteer, en pa eie dorp met een tekenprenkie, so. Ek wil vir u die Lion King, so begin, wees nie, ek hier Pieter, maar Pieter hou hom eerst terug, ons gaan hom nou wees. Julle ken die story, julle moes om al tot vervelings toe, dus soos die, wat hy net al gesê, kan hy woorde uit jou kop uit sê, nee, soos wat mens om saam met jou kinders moes gekyk het. Hier die begin, waar Simba, hy is een baba leeuwkie, sy pas is Mufasa, en hy is hier baba leeuwkie en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 en ek wil jy terwyl jy hierna kyk, terwyl jy hierna kyk, wil ek vir jy sê, ek het die eerste keer jy gehoor, die skeping sê met reik, haal sinne verwachting uit, na die openbaarmaking van sy kinders, ons weet het, net soos wat die hy, daar in tale jy gaan hulle sê, soos wat hulle bewe en hulle, hulle is opgewonne, so waag, die skeping, vir die openbaarmaking van sy waarheid, en raai wat,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 Dankie Pieter, kom as kyk um, na die eerste schrik sal. Ek wil net gauw gauw ding vir jy vast voordat ons verder kyk na die vliek. En ek wil nou vooral praat met die jong jongmanne. Of die ouwens, wat ek ook vir die eerste keer hoor, waarmee ons beklee is. Het jy gesien hoe verskrik is dit? Dit is klein ouw leeuwkie. Hy is eindelijk verskrik. Dit is nie voor hom wat hulle buig nie. Dit is nie hy wat die eister is nie. Hy is, hy is eindelijk, eindelijk een klein ouwkie, maar sê die kracht binnen hom,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 ook baie so gewees, mens hoor hierdie stikkie van die stem, hierdie stem wat breek, want, want is hier meer die stem van die sienkie nie, dit begin nou die stemwoord van 'n man, en nou ken die sien, hulle moet hierdie goeders test draaif, en nou, dit is ook hulle so in die gang, en weet, dan loop hulle gees om een gul, net om hierdie stem toe, en as hulle eers getest draaif het, dan ken die die man verder, en nou moet hy gaan dauis met hierdie dan en nou moet hy gaan kyk op my stem Harder is as joune, nie. Ek weet nie wat het is met Sienkies, die male is so gebore, hulle moet kyk wie piepie die verheerste, dis hoe die manne ding werk. Maar ek gaan net over jy beduie, want ek is een biologie onee, omdou, laat ons daar oor praat. En luister gauw manne, wanne ons net al gaan praat oor brul, as hy ook net die hoenevluis van die geest gevoel het, toe die jylle skeping baie voor voor die naam van God. Ek roep jy die vandag op om met die boldere stem, om met die aarde wat die so pop, en dalkie in je kop ook pop, in bloedbelope oe, in die naamdinge te gaan spreek, en te gaan kleim, en te gaan vat, en te gaan ras en blaas, laat die skuim staan, soos is dan dat 7 centie wat die stem toets nie. A brul, van die leeuw van Juda, is a sachte kracht. is a sachte kracht, wat plat maak. Dit is nie, a naim, en a kleim nie.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 en uh, ek is so rikkie voor haar, of so eentje voor haar, rai ek, sy jaag ons al twee, en dan moet ek voor rai, dat sy net kan sien, ek raak nie nog een, um, weer achterna, sy my uitloos nie, sy moet my maar redelijk dope, in elk geval, sy rai voor my, en ek bly my drie speelkie kyk, want ek is bekommerd, ek weet nie hoekom nie, want ons rai elke oogend, maar so, maar, dat is iets wat my pla, oor die veiligheid van Rene Elmerie, en uh, so is school toe gegaan. En toe die laaste klok geleid het van die dag, kom sy daar by my kantoor gegaan, en sê, kan jy nog saam gaan, want ons het afgespreek ek so saam met daar een van ons myse kinders gaan besoek in die hospitaal. En ek sê, van luister, boek nie, jyne, ek het moeilikheid, weet, dit is 2-3 weke terug, dit was kindswedstrijd, en uh, dit is rapie net pas sy ons verloor een paar games en my kantoor is skielik vol kwaad mense. En ek sê, vaar nie, ek is vanmiddag geboek, sê so ek gaan nie, ek gaan nie kan saam gaan, nie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 en gaan nie my nie gloe. En hier is nie wolaar store nie, daar die van die kaar skiet in die liggen op, van hulle tref haar kaar. En ons het die merkies daarvan met die stoflat afgevee. Dit is die geest van God. En dit is nie een geraas en een geblaas. En ek moes nie allerhande snaakse vreemde goed met Roene Amri aangevang het. Ek kom my net die Heerense kracht bevestig het. Ok, kom ons kom terug by die story. Jylle het nou gesien, wat sy ongelooflike kracht was Simba mee gesien. Hierdie Simba, hierdie leeuwe maar ongelukkig. In hierdie koninkryk waar in Simba hulle geblij het, hoevaar het geleentheid gehad om vir die jong Simba die koninkryk te weise en groot te maak in die wee van die leeuw.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 lewe maar hy het besluit omdat hy nie koning kon word nie kom ek gaan heel my met die aienas en hy is neergewerp hy is weggewerp hy daar gaan blij tussen die aienas en daar had hy een pathetische pathetische koninkrykie probeerstig maar skaar krij dit recht om op a dag vir Simba te gaan oortuig want gaan speel daar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 sal daar wanorde heers. Dit werk so, dit die natuur. Dan is daar verval, en ek wil nie, hy moet mooi leed, vir al ons dames, wanneer hy terugkom, verwy die leeuwtrop om nie, hy lang vaar om, met liefde. En dan sê Rafiki, een prachtige ding, hy roep om na praatrok toe, na die hoge plek, met die woorde, It is time. It is time, en ons gaan net nou weer daar praat en dan die trefense deel van die reële vliek vir my, dan begint Simba daar op te stap, teen hierdie roods, met die kracht van die leeuw. Maar dit is nie so makkelijk nie, want dit is een hoë plek. Een mens loop nie makkelijk op hoë plek nie, jy kan nie sonder jouself op hoë plek nie loop nie, maar jy weet ons kan. En Simba kon ook, want sy pa sê vir hom, toe hy begint te weifel, remember, en dan sal hy sien, hy begint te bril, en die oomlik as een leeuw met die gesag van sy pa bril, want het was nie hy wat gebril het nie, remember, dit sy pa, dan bril die hele leeuw trop saam. En my liewe boete aan sy saam, wanneer die leeuw saam, en hulle paas naam bril, dan kom daar geneesing, en hy sal sien die geneesing in die land. Dank u Pieter, as jy om vir ons kan speel is sublief.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 Ek hoop jy kon, kon die gevoel kry van wanneer een leeuw op hoog loop en met sy paassisteen praat. Ek gaan gauw gauw saam met jy, voordat ons by ouwerskap kom, ek moes net wees saam met jy bevestig wie ons is, wie ons is as mans, wie ons is as vrouwens, wie ons is as leeuwkinders, voordat ons by ons eie kinders kan uitkom. En nou, dan wou ek sommer net vir jy met jy gedeel het, omdat ek opgewonde is, oor wat die heren met die Walt Disney story kon doen. Kom ons kyk na die eerste gedeelte, van die tweede inzetsel. Rafiki laai, vir Simba tot, tot daar by die waterpool. En dan sien hy, kyk hy in die, in die waterplas. Ek wil vandag vir jou vir al manne, as ons so nie in die, die ochende skeer, en ons maak van skoon of ons borsel ons tanne, en ons kyk in die speel, wat sien ons?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 in Jezus Christus. Is ons, wat ons kan wees, ons vir die waarheid ken. Ek sien hoe ek self al een verpad gekom het, ek sien daar so in Bloefentuin, mannen wat een verpad al kom, mannen wat dit al rechtkree om vir mekaar boete te sê en mekaar een drukkie te gee en wonderlik die Heere sy naam te kan belei op een kamp. Maar ek vraag vir u, hoe lyk dit, wanneer ons terug is per die huis? Het ons dit wat ons hoort?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 Ek dink nie, dit is waarvoor dit bestem was nie. Ek dink dit was bestem om iets prachtigs en iets moois weer vir jou eie saak te gaan gebruik nie. As dit waar oor ons opgewonde was in die begin, toe ons gehoor het, die Heere wil vir jou nie die beste, het tegedink wat kan ek uitskoor en dit toe vir my bezigheid gaan gee. Ons weet ons, dit is nie dit nie. Ons weet ons, dit wat ons gehoor het, was bedoeld so ons die Heere kan loof dier wie ons is. Ons weet ons, ons gemeente, ons besitting, dit waar ons is, begin by ons vrou, het ons dit na haar toe gevat. en het ons gaan bele in daardie koninkryk, het ons gaan leven spreek in daardie koninkryk, het ons gaan brol met die Heeresse geneesing, en met sy waarheid in daardie koninkryk, as ons met mekaar en ons self eerlijk moet wees, ver oogend, en ek sê dit vir u, nie om u te beskuldig nie,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 En daar die dele nie, want dit is een braakland, dit is een uitnodiging, een volgende stapie, nie om te verwaait oor wat voorbij is nie, een volgende stapie, nie die volgende tree, in die pad na geneesing. En ek wil vir jy sê, ek het toch sê, ek en hy vraag antwoord te roek om ons so wil brek, en kom ons sienkies, maar syke snaakse goeders is, wat goeders vir die testdrijf moet gaan vat, en wat daarmee moet gaan, a daai met die aanhoudens. Weet jy, in een stikkie biologie, hier het jou waarschijnlijk al gelees, een man word gebore, in sy vlees, praat jy van ons geest in sy vlees, met een vraag, het ek dit, wat het vat om een man te wees? Is dit nie? Is dit nie, hoekom ons op school, gekyk het, hoe hart ons kan tekkel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 hy kan daar die mannelikheid vat in nie in sy kinderse prestatie gaan soek nie, maar het vir hulle bied. Hy kan daar die gesag, daar die vat, en sy gesin, daarmee bedien. Dames, excuse, ek skeep julle na af nou, kom ek vraag een gof in ochend vir jou. As jy nie speel, moet kyk. Wat sien jy vir ochend raak? Sien jy een verweerde vrou raak?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 oor jy is nie goed genoeg nie, dan moet jy nog die per kyk. Jy gaan in daarie speel, die oor van jou pa sien, die liefdevolle oor van God, wat vir jou sien. Ek ken die vraag, ek ken die vraag waarmee jy gebore is, en ek heer die antwoord vir jou. En wil jy weet, dames, wat is daar die vraag? Vraag waarmee jy in my sykend gebore word, is die vraag van, is ek bekoorlik?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 Jy is my mysie Kom ek weis gauw vir jylle in die biologie lesie. Oog ek was altyd lief om met die laarskoekinders vir hulle onvoorwaardelike liefde aan die hand van hierdie te weis. Jy sien, dames, hoe kom ons so onzeker in die speel vandag kyk, en so vast kyk, tegen versla siel amper, een versletenheid, is om met ons in hierdie wereld voorwaardelike liefde te ken. Ons werk met ons so, met ons kinders ook. Jy het mooi presteer, so ek is lief vir jy, omdou jylle toe ons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 ek meet jou prestatie nie en jou kinders nie, ek meet jou prestatie en my liefde vir jou, ek is lief vir jou. Maar, jyre, dis nie wat ek hoor by my man nie, maar wie jy wat, jou bekoorlikheid hang nie van jou man af nie, jou bekoorlikheid leen hoe ek jou sien, en ek is lief vir jou, en ek vertel vir jou man, en raai wat, hy gaan een van die dadit ook raak sien, en dit bevestig, ek is lief vir jou. Maar jyre, dit kan nie, wie jy wat,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 as jy bereid van God, na ons huise te gaan, en ons mans gaan bekoor, met wie ons is. Ons kan, ons kracht van vrouwelijkheid, aan hulle gaan bid. Dan kom ek by die laaste stikkie van die fliek, ons is voorbij die speelgedeelte, ek het klaar gepraat oor die bril, net oor die stikkie eties time, ek wil vir jy sê, jy weet het, jy kyk jy nies, jy rai rond, jy sien hoe dit lyk,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 Ek weet wie jy is, ek het het nog altijd geweet. Ek is so blij, jy het het ook nou raak gesien. Kom ons bril saam, kom ons bril saam. Dan weet jy wat jy leef saam met ons mans. Ons mans, myne veral, sy bril klink baie keer, meer soos a amborstige kat het probeer meel. Weet, dit is maar trerig soms. Nou, hierdie week was een vreemde snaakse so simpel week geweest. En na die ene ochend, toe ek geskeer het, ek het er erg ook in my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 As jou man weet, daar staan een leeuwwuifie langsom. Jy sal verstom staan, as jy sien, hoeveel buit is daar nog in hy stomtand, ou leeuwwuifie van jou. As hy kan weet, daar is een leeuwwuifie wat bril langsom. Kom ons verwijt mekaar nie, kom ons sterk mekaar, met die geest wat in alweer van ons leef, met ons pa, die leeuw van Juda, wat in ons is ok, kom ons kyk na die koninkryk, een paar praktiese punte, ek het briefies vir julle saamgebring, wat ek wil lees van kinders, ouwerskap, waar begin ouwerskap in die huis, waar is die koninkryk, waar ons moet heers, paas, excuse, dit klinkt nou of ek, rarig kom moeilijkheid soek het, um, weet as een ouwe reef, dan kry jy gewoonlik iemand, wat jy vinnig bakkie toevat, en dan ry jy terug, ek is bang, en gaan vir my bakkie, moet hardloop vandag, so sorry, ek het nie gekom om julle te kom uithaal nie, maar, liewe paas,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 wanneer jy op God focus, daar anna goed is, sal hy ook sommer vir jou uitsoort. So laat jy nie tyd moors. Laat jy nie tyd moors, wat jy saam met jou seem kom gewees het nie. Laat jy nie tyd moors, wat jy saam met jou dochter kom gewees het nie. Laat jy nie tyd moors, dat jy saam met jou vrou kom gewees het nie. Een pa wat bril, is nummer 1. Nie aweesige pa nie, is 'n anweesige pa. is 'n pa wat daar is,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 Um, wat is die significance daarvan, was dit toe dit in die jaar van rust was, of, of, of was dit nie dit nie? Maar 6 jaar gelede kry ek een wonderlijke groot geleentheid. Eerste keer wat ek in enige vliegtuig wat nie militair was nie, klim en wettig oor die landse grense gaan, en saam met die groep Finland toe ek was geseend genoeg dat Paul Koldiet saam was, en hoor hoe die heren dit beplant, hoe klein Johan Pienaar nie meer beplan oor hoe hy waardes in die school gaan inbring nie stuur vir Paul Koldiet saam op die trip die oud van Vetsas wat mys op die televisie sien, en in Finland gaan leer ons by hulle onderwijsstelsel, en daar gaan hy ons oop wat dit hulle anders is ons, hulle die waardestelsel, en toe sit hy net met Willem Poosman, en toe kom ek en Paul terug, en Paul slik die hele, ek weet, hy hengelaar is man ook insinker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 Ons sê nie meer, jy moet huiswerk doen nie. Jy het verantwoordelikheid. So, dan doen ons huiswerk. Ek kon nou die dag in die sal. Kijk, dit wil nie sê, ons hou nie vir Engelkieskool nie, hulle kan levendig wees. Dunstig moes ek nou praat in die sal, ons het elke oogend hierdie, hierdie week wat voorbij is, pingster gaat, en ons het altijd slecht om, om nou eerst weer te raas en, en, nadat jy pingster gaat het. Maar nou die kinders die tasse uitgegooi, dit is nou die nietse trek. Hulle gaan gooi die tasse in die badkammer uit, en dan sit vulles kreeuw snaks. Maar ons kinders weet, hulle is leeuws. So ek hoef nie te gaan skree in die saal nie. Ek kon net vir hulle sê, luister boys, die tasse wat nou uitgegooi is in die badkamer, lyk like het soos die leeuw worde doen? Nee meneer. Um, soos wie lyk like het? Aina meneer. Is die aina's tussen ons? Nee meneer. So gaan ons wees ek een tasse sien? Nee meneer. En nou ja, een week later, en daar is nog nie weer tasse uitgegooi nie. Papas, jou kinders moet Godse gesag in jou kan sien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 want ek kan vir u beloof, in ons skool is het bykantse duisend kinders wat anders te denk, as wat jou kan denk, wat in een ander huis groot word as jou huis. As hy nie weet waarvoor die pienaar huis staan hee, gaan hy val vir die story van elke ander huis. Dit is nodig, en hulle moet dit by ons hoor. Hulle moet dit saam met ons lewe. En kan hy vir u sê, die lekkerste, nou vir my, ons is nou een jaar op die waarde stelsel, ons het ons ouders ook genooi, So dat hulle op kursus kan gaan saam met ons vind. Ek sê nou kursus, maar laat ons net kan vasmaak wat is die waardes waarvoor ons staan dat ons uit een mond uit praat. Die lekkerste is wanneer ek nou hoor, 'n pa wat sê een van ons goeie se, ek is 'n burger. Wat sy kind aan hom karing as hy rook wat wat sê want dit begin by jouself. Ek is pa, jy is mos 'n burger van jou liggaam, 'n goeie burger gaan mos nou nie sy liggaam opvoeder met sigarette nie. En hulle sê die pa, maar nou is hy nog erger. Hy gooi nou die stompie by die venster uit en dan sê die daarvoor, of hierdie kind is nou op sy keuse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 om te leer. Pappas, en dan vir alles hulle groter is, dan leer hulle dit by ons. Wat kan ek vir u sê? Ons verwaar ons kinders, die volgende punt is prestatie, ek wil dit somme nou inbreng, ons verwaar ons kinders, wanneer hulle liefde ervaar, wanneer hulle presteer. Dan,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 dat dit wat ons bereik het, niks met prestasie het met Jesus' prestasie te doen. So kom ek lees gange vir jy, wat skryf een kind vir my? So een paar jaar terug, in plaats van hierdie prijzedeling, goeie kies wat ons moet doen, toe dag ek kom ek vertel vir die ouers wat, wat hulle kinders hulle vertel, my opdracht aan die kinders was, as jy nou vandaand, in my plek, hierdie ding kan draal, en vir jou pale iets sê van prijzedeling, wat sy jy vir papa skryf? Oor gange wat skryf, hierdie myse kind vir my? Ek is die vrystaat kampioen in sweem,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 Maak jou kinders nou maar groot en sê, man, dit is nou maar net vir die lekkerte, toe maar ons jou, maar net ons karring, maar hy so het een van my mannes, dan gaan geop laat hulle jou sien. Hy het nou, op spoor 20, een guim klaag gemaakt met 'n gebreekte arm. Dit is een So ons is nie, ons is nie een klomp sissy boys in Bloefontein, wat sê ek, toe maar wat, ons, ons gee nie om my, maar weet nie wat, kom ons beloon die poging, nie die beker nie,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 om te kom waar jy wil wees, nie waar papa jou sien nie. Ek moet jylle hierdie, is nou bieke tong in die kies, maar ek moet jylle hierdie ding vertel, nou ons is een dokter, met um, tyd terug gaan sien ouwers om, het hulle aarskoekind, en uh, die ouke het sy been seergemaak, en die, die ouwers gespaaie so bekommerd, en sê dokter, sal hierdie kind week en rapie speel? En die dokter het hulle so gekyk, en hy sê, hoe kom? Hy sê, want, um, die pa sê toe, want hulle praat van springbokkie so, en uh, die dokter kyk so na hulle, maar hy is eerlik, maar hy sê, um, luister gauw gauw meneer, het jy vir die springbokke gespeel? Jou sê nie, en hy sê, mevrou, was jy springbok van een of ander aard gewees? En sy sê nie, hy sê nou maar, sê gauw gauw vir my, kan twee boerbokke een springbok maak? Um, nou, ek wil vir jy vraag, moet ons kinders, ons kinders het nie nodig om te gaan doen wat ons nie kon doen nie, want wie wat ons mannelikheid leen nie en raak pie prestatie nie, Ons mannelikheid lee nie in ons kinderse prestatie nie. Ons mannelikheid lee in God, wat vir jou sê, jy is een eister. So moet nie jou kind druk en jaag, laat hy ernstig gaan probeer soek, laat hy eister is nie. Dit hoef moos nie, ons weet moos. Ons weet moos ons is eisters. Ons weet moos die Heere droom oor ons kinders. Ons weet moos die Heere is rasend opgewonde oor ons kinders. So laat dit die juig wees. Daie poging van die relatie, wat vir die eerste keer daar so staan, in die bol raak gevang het. Wauw!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 En ek wil nie na toekom met negatieve goeders nie. Ons het kindsvestreid gehad, en hier sierie dochterkie, sy speel die prachtigste uitvoering. Of vir my is dit mooi, ek verstaan nie af hulle heelt, wat hulle mooi en lelik is nie. Maar prachtig, op hierdie blokfluitgoete. En sy kry a A double plus. En mama het vir haar afgeneem, met haar self-phone. En sy het ook die dochterkie na haar afgeneem, en ook die dochterkie voor haar afgeneem. En mama gaan met die videoclips, na die beoordelaars toe, en sê vir hulle, luister, kijk gauw gauw hierdie videoclips, ek wil gauw gauw vir julle wees, sien julle daar so, daar my kind, ek sien julle het vir a adewel plus gegeen, kijk gauw gauw het hierdie enige klink, wat na haar gespeel het, hoor julle die verskil, ja mevrouw, julle het vir haar ook a adewel plus so soos julle vir haar a adewel plus gegeet, moes my kind a adewel plus gekryd, kan jy gloe, wat sê jy vir sissa, jy sê vir wie wat sissa, die Adobelplus is niks wert nie. Ach, en weet jy wat? Jy sê vir, dit gaan oor die Adobelplus. Bogger die Adobelplus. Dit gaan nie daar nie. Dit gaan oor die vreugde. Dit gaan oor die vreugde dat sy jou kind is. Dit gaan oor die vreugde dat jy haar moeder mag wees. Dit gaan oor die vreugde dat sy op 'n blokvluit kan speel. Waar jou kind het nie, daar is ook gauwe plakkerkie nodig nie. Ons het verlede jaar die prefekbalkies afhaal, 'n verlede jaar van ons kinders se borsae af gesê nou meer. Ons gaan nie meer 30 kinders oplei om ag man dis in geval Micky Mouse, ehm um, klaskapteintjies by laerskool dis niks nie. Ons het dit nie nodig nie. En nou ons gaan eerder in plaas van 30 140 seuns en dochters oplei in leierskap. Ek het gaan draai met hofinterdik by kan steem my omdat ons dit afhaal het en weet nie wat vir my hartseer is. Is dat ons dink ons kinders het 'n balkie nodig om een leier te wees. Dat ons denk ons kinders het een a nodig om 'n wenner te wees. Kom ons spreek ons kinders vry daarvan, want hulle is vry. Kom ons beklee hulle nie met balkies in die ou goeders, wat hier so langs die kant hang in die klom trofee nie. Kom ons beklee hulle met die oorwinning van Jesus Christus. Want dit is waar een wenkind se kracht lee. Laas die ene mama's, hy is vooral vir julle, en ek Doe net nie om met julle te beklui daarover nie. Het maak my net bekommerd. Het maak my bekommerd dat ons mamas nie julle kinders kan loos nie. Het maak my bekommerd dat ons nie kan terugstaan en kan sê, Boethe, dit is, jy moet nou jy mee deel nie. Ons wil alles vir hulle doen, uit liefde. En daarvoor sê ek dankie. Maar liefde beteken ook op die tijd. Boethe, ons sê, kom ons kry bykie afstand, kom ons vertrouw, Boethe om sy tas self tot per die klas te draag. Rene Amerie kom terug van een kursus af. Die dame, denk ek, was een tyd gelede in die, die geweeste ook. Sy sê woensdag, Rene Amri was rasend opgewonne toe sy by die huis kom. Hoorge gemooi wat sê die vrou van, en dit is vir my ongelooflik waar. Enige iets, wat een kind self kan doen, en jy dan vir omdoen, is kindermishandeling. Enige iets wat jy doen,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 Hoekom? Dit is nie liefde nie, dit is kindermishandeling. Kom en stop daarmee. Ek wil vir jy die verhaal vertel, my tweede naam is Pieter, so kom ek noem die kind so met Pieter. Pieterkie, paar jaar terug, graad sê sluit by ons, lekker fris, sterk sê. Maai leid aan een syndroom, Dorettsyndroom, en a, dit het, sy ma was baie bekommer daar oor. En in hierdie proces, van 'n bekommerde ma, afweesige pa, ontwikkel Pieter een ongelooflike scheidingsangst. Op ouderdom 12 was hy nog nie een nacht weg van sy mama afgewees nie. Sovee is so dat hy nie toe hy onder 11 gespeel het saam met ons spoor 2 nie toekom, gaan hy al, al is hy boler, al kan hy rapie speel. Buitelig school, ons verwacht van al ons kinders om in graad 6 soonten te gaan en uh, mama kom sien my. Sy sê, jammer, Pieter sal nie kan gaan nie. Ek sê van my vrou, ek verwacht van hom om te gaan, ek kan hom nie verplicht nie. Maar ek wil toch heen. Ek wil toch, he, vertrouw my. Vertrouw my, dat hy kan gaan. Mama is twee daal later terug met die brief van een sielkundige, wat certificeer dat Pieter nie sonder sy ma kan he. Ek sê van, excuse mevrouw, my, my antwoord blij die sale. Ek wil toch he, maar weet nie wat, nou wil ek rarig he, Pieter moet gaan. Dit voel vir my het nodig, om buiten les school toe te gaan. Mama stem later in, en sy sê, sê maar kan ek saam zaas te gaan, ek sal daar in een van die huisies blij, laat Pieter net weten nie aan, ek, ek sê, maar my vrou nie, hy gaan nie dit in jou sien doen nie, in die hotel meneer, ek sê nie ook in die hotel nie, maar gee jou my woord, al is dit drie hier in die ochend, is Pieter krek, en ek sê nie, ek kan nie mee nie, sal ek om in my voertuig laai, en ek persoonlijk sal om vir jou breng, eerste aand, gaan goed, soms kan Pieterke is happy, en met die aand, raak hy tranerig, en raak hy later meer is tranerig, tien in die aand, half elf, en hy heil haard verskerend. Hy is nou die vrou bring om na my toe, en ek vraag vir hom, Pieter, hoe is dit? En hy is, kyk my sal verbaas, en meneer weet meneer daar nie van, het my ma dan nie vir meneer gesê nie, ek sê van wat? Hy sê van Doret, nou ook vir my simpel. Ek sê Doret, wie? En ek sê dit nie om te roem op, laat ek nou hierdie aardek was, ou sê, glad nie dit nie. Ek sê to vir hom, Pieter, ek wil goeg of jy een ding sê van Doret, en hierdie angst, wat in jy woon, Doretse ding is, sê gau vir my, Doreedse dinges, ek het nie die woord dinges gebruik nie, en uh, Pieter sê dit vir my neem neer, ek, kan nie, ek mag nie so sê nie, ek sê vir hom, sê gau gau, Doreedse dinges, kan ek gau gau vir jou weis, iets sterkers en iets groters, as Doreed, kom lees saamend uit Psalm 91, wat David vir God sê, jy is my beskerming, jy is my veilige veste, en kan jy geloof dat die 12-jarige sienkie, die stuk lees, en hardop lees, en ek sê, Pieter kom ons Groet nou, saam vir Dorit, en ons vat vir Jesus' beskerming, want hy geer dit vir jou, jy hoef nie eerst te vraag nie. Hy vat het daai aan. en hy vat het vir altyd. Hy vat het soveel so, dat so, hy die volgende jarese graad 7 man, saam met ons voor toe is, en um, het was die einde. En het is nie een wauw ding hy het het net gevat, maar weet hy wat was waar? Sy ma wou dit nie vat nie. Mama wou nie glo dat boete ooruit is nie. Ek het later vir MMS-fotos gestuur van Pieter in die posisie, en dan Pieter in die posisie, en dan Pieter wat die meisie kindse hare trek. Net laat mama kan ontspan. Mamas, ek verstaan, het is moeilik om jou kind te laat los as daar nie pa is om hom te vang nie. Daarom papa soms het jylle nodig, so dat mama ook kan afstand kry. ma moet nie iets doen wat jou kind self kan doen nie.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 Dankie, Heere, dat ons met passie die liefde vir ons kinders kan gaan wees, dat ons vir kinders kan gaan wees, Heere, hoe lyk gerechtigheid, dat ons vir kan wees, Heere, hoe lyk die vader hart, hoe lyk die papa hard, dat ons vir kan wees, hoe lyk dit, wanneer ons hulle onvoorwaardelik lief het, soos wat jy ons lief het. en dankie, Heere, dat al ons, ons kinders, hoe lief, dat dit nie een fractie is van hoe lief jy vir ons is, nie. En dankie, Heere, dat jy ons so lief het, dankie, dat jy ons seen, met die liefde. Amen. Ek baie geleer het, Johan, baie, baie dankie daarvoor. Ek sê vir jy, na, maak jy nootas, want sy moet altyd nootas maak, ek kan onthou wat ek gesê het. Behalve daarvan, ek weet nie van jylle nie, maar ek het hoop vanmorgen. As ek hierna luister,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 Daar is koffie en tera buiten, kom ons ky nog so'n bykie saam, en die ouders wat moet verrij, ons sien julle op julle pad. Uh, dankie vir die lekker van die naweek, dankie vir julle hier wees, al die ouders wat ver gekom het, en, en elkeen wat die bijdrage gemaakt het, op wat manier ook al, ons, ons het soveel waardering daarvoor. Dankie vir julle, en ons sien julle op julle pad, ons sien julle met hierdie vermoe, met die teenwoordigheid van Godse gees. Gaan bril, gaan bril, lawe jy gaan. Prijderen.